Välkommen till Tolkning pågår. Idag är det jag, Lisa Sander som sitter här och tolkar med Veronica Helm-Andreasson. Hej Veronica! Hej! Vill du bara berätta vem du är? Mm. Ja, jag eh, har tills nu eh, varit präst i Lunds varit det i 18 år och dessförinnan i andra församlingar. Och... Eh, håller på att gå i pension just nu. Ja. Och det är extra roligt att jag får sitta här och podda med dig. Jag har fått vara kollega med dig i några år men också har jag fått vara din elev på pastoralinstitutet här i Lund. Vi ska tolka utifrån texterna för första söndagen efter trefaldighet då temat är vårt dop. Och Veronica, vill du läsa Berätta vilken text det är och läsa den. Ja, ser. tredje årgången, Matteus evangeliet kapitel 3, 11 och 12. Johannes döparen sa, jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag. Och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med heligande och eld. Han har kast i handen och ska rensa den tröskade säden och samla veten i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. Vad händer i dig när du läser den här texten? Det som jag spontant frågade mig, det var det här sista. Agnarna ska bränna i en eld som aldrig slocknar. Eh, vad är det för någonting som ska hända där? Och vad är det detta syftar på? Och det grep tag i mig och jag funderade vidare kring det. För det är ju ett bildspråk som lite grann har med de mer perspektiven att göra. Då tänkte jag det här är en text som är på söndan för vårt dop. Mm. Och lite grann var, var det kanske inte det enklaste att få ihop helt Nej. enkelt. Hade du nästan velat lyfta fram en annan text när vi ska tala om vårt dop? Det kanske jag hade gjort och jag tycker att just den här söndagen, jag, jag är inte så noga med att följa söndagens överskrift för den är ju faktiskt satt av oss och den styr gärna vår tolkning av en text. Det är mer spännande att tolka texten utan att ta hänsyn till överskriften och det tycker jag faktiskt man ska få vara fri att göra. Men just den här söndagen tycker jag att det bör handla om vårt dop. Eftersom det är så grundläggande och det är den enda söndagen då dopet lyfts fram så här tydligt. Vi har också eh, första efter trettonde dagen, men då är det gesodop. Då kan man naturligtvis också tala om vårt dop. Men det är bara de två söndagarna då, då det här ena sakramentet lyfts fram på det här sättet. Så just den här söndagen är det nödvändigt tycker jag att ta hänsyn till överskriften. Då blir det för mig i alla fall kanske en risk att det här sista det lämnar jag därhen och tar istället och gör mer en, en temapredikan över vårt dop. Och det, då har man kanske kört över texten lite grann. Hur bär dopet dig? På, på något vis som jag ska säga det, att vad som än händer i livet så, så, så, så finns detta som en... Eh, grund att vända tillbaka till, att, att säga till mig att jag är älskad av Gud, att Gud finns där för mig i, i alla tider. I tider då jag har en tro, i tider då jag tvivlar, i, i tider då, då någonting händer som kan bli väldigt svårt så finns det här att jag är döpt som en tydlig grundtrygghet för mig. Jag vet inte hur jag ska förklara det annars. Och också när jag ser på, på andra människor runt omkring mig att deras, att deras dop kan för mig betyda att de också innefattar det i någonting större än vad vi människor kan erbjuda med vår kärlek och vår omsorg. Så, så, så är de också döpta och infogade i ett större sammanhang. Och att det också är något gemenskapsbildande. Det, det bildar en gemenskap med människor som har gått före oss och människor som kommer efter oss. Men, men också med människor i, i hela världen som, som är döpta. Samtidigt som det finns en fara också med att dopet kan bli något exklusivt och exkludera andra. Och det mm. tror jag vi som predikanter måste också tänka på. Att när vi förrättar ett dop så kan det, sitter det mer och mer oftare och oftare människor som kommer från en annan tro som har ett litet barn med sig som de har valt att inte döpa och så vidare. Att vi tänker på det när vi talar och predikar om dopet också. Hur värnar man om någonting och håller det heligt och sant och viktigt och så samtidigt inte exkludera någon? Ja, alltså om du talar om vad dopet betyder för dig om de, dina ord om dopet också bottnar i dig själv och vad det betyder för dig så blir det inte exkluderande men det blir en bild av vad det, vad det betyder för dig. Mm. Och, och, och, och, och på det viset kan man göra det. Men, men jag tror också man får, får, får betona Guds kärlek till hela skapelsen. Till alla människor. Den måste vi också kunna få lov att predika om. Och det kan vi kanske också göra vid ett dop som vi sjunger i den här månad och sol Allting är hans Herren vår Gud vill vi tacka alltså, Det också får lyftas fram att dopet då är en gåva där vi på ett särskilt sätt får gestaltat denna kärlek till oss Så Jag tror att det går men jag tror att bara medvetenheten om att det kan finnas en, en risk gör att jag tror att man, man, man kan tala om det Det finns ett ord i uppritualet, som, som jag menar inte, som är lite känsligt och det är det här, vi välkomnar dig in i Guds familj. Det, det har jag faktiskt aldrig sagt. Jag säger att vi välkomnar dig in i Kristi kyrka. För Guds familj, det blir att, att ja, det är den här familjen och den som då sitter där och kanske inte tillhör kyrkan eller tillhör någon annan, tillhör inte vi den familjen. Alltså där tycker jag att risken finns. Och jag har faktiskt aldrig kunnat säga de orden. Och jag undrar om de inte kommer att ändras i den nya dopordningen vi får. Jag tror det nästan. Men det för, för om jag ändå återgår till texten ja. så tänker jag att det, här, att det handlar väldigt mycket om omvändelsen när Johannes pratar. Mm. Och att han ska döpa med eld och ande. Mm. Och det, ska väl, det kan väl läsas som att det, är, det, det har väldigt mycket med, med, med dom och botgöring att göra. Mm just och, och som du säger det här som du stannade vill vid, att, vid att, men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar alltså det är inte bara det att en eld den ska heller aldrig slockna mm. Mm. det är väldigt dömande ord mm. Mm. Och, och så samtidigt så pratar vi om det här eh, dopet mm. som bär mm. trots allt mm. Mm. Eh, hur, hur kan vi få ihop de här bilderna alltså jag, jag tycker att det finns många många vinklingar i dopet som jag tycker man kan ta fram så man kanske ibland tar fram vissa mer än andra. Kanske rent av ibland på bekostnad av andra. Men jag, men jag tänker på det här som Luther säger där i, i lilla katekesen att, att dagligen dö och uppstå med Kristus. Alltså att dagligen eh, kunna erkänna både sin synd men också leva i förlåtelsen. Eh, att, att dopet, att säga det som den här dagliga döden och uppståndelsen där kommer ju det här andra motivet in att, att i dopet sägs det också till mig att, att det finns en bild av rening att jag alltid kan lita på att jag kan bli förlåten mm. och det renande draget, det har vi ju symbolik i den vita dopklänningen som också är renhetssfärg men också liksom i själva vattnet som så att säga kan tvätta av. Och där finns ju då en koppling till Johannesdopet. För ibland så kanske vi sätter dem som väldiga kontraster mot varandra. Men där finns ju Johannesdop som var ett, ett omvändelsedop. Där finns ju också reningsmotivet, förlåtelsemotivet i, i, vårt, i vårt dop. Att du uppstår med Kristus som romabrevet talar om också och detta är kanske något som vi inte lyfter fram lika mycket vid ett barndop mm. um, för vad ska vi säga om, om barn som är det renaste nej, som finns Men då får, vi, då får vi säga att barnet i sitt liv alltid får eh, leva i tron på att det finns en väg tillbaka att det finns en rymd av förlåtelse precis, jag tycker nyckeln in i det här alltså bron mellan, mellan johannestopet och barndopet mm, mm. är ju eh, romabrevet och luther mm. Mm. Jag har ett mycket specifikt minne av det här att alltså en kyrka som jag tillhörde en kortare tid de fick ett nytt eh, glasfönster över sin dopfunt och det var då en, en, en bild av, av Johannes som döper Jesus och, och, och så var det en gammal präst som sa men, men det dopet var ju ett annat än vårt dop alltså han ifrågasatte faktiskt att bilden stämde Mm. Och, det, och det har hängt kvar i mig och, och, och, och, och gjort att jag funderat över detta med Johannes-dopet och Jesus-dopet. Och det är ju faktiskt, just i den här texten är det ju Johannes-dopet som, som så att säga vi får en bild av när Johannes talar om sitt eget dop. Men där finns ju, en, en, en, som du säger, en bro eh, över eh, i, i just romarbrevets tal om dopet. Men, men hur ofta läser vi romarbrevets text vid ett barndop. Så därför menar jag att, att, att dagen är väldigt viktig. För den, den, den, den öppnar också upp för att vi kan tala om dopet. På kanske ett annat sätt än vi brukar göra vid våra dopgudstjänster. Mm. Och vad tror du, för jag tänker Johannes dopet men också. Alltså det här Han beskriver ju Jesus dopet. Att han ska komma och döpa med ande eld. Mm, mm. Vad tror du Han hade sagt om den ritualen Som vi i Svenska kyrkan har idag Att vi har mest barndop Vad tror du Johannes hade sagt om det ja, alltså, hans, omvändelse, hans dop var ju Ett omvändelsedop där människan själv Så att säga skulle äh, äh, Begära det kan man säga alltså, Jag tror det är farligt Att spela ut dem här och säga att Antingen eller för att även i barndopet Finns det ju en uppföljning av dopet Nu, nu är det viktigt att Fem och fadrar hjälper dem att le, vandra på, på trons väg. Alltså där, där är ju också en, en fortsättning i barndopet. Och konfirmationen. Och, ja, och ett vuxendop är ju också helt och hållet en alltså detta att jag vill s, s, som vuxen säger jag har en tro, jag vill döpas det är ju också, tro är ju en gåva alltså det är, det är ju heller inte en prestation så att ibland, ibland säger mm. vi ett antingen eller men alltså båda stråken finns i dop, båda dopen där finns ju gåvan i vuxendopet men också bekännelsen och där finns gåvan i, i barndopet men, men också sen äh, konfirmanden eller eller äh, senare i livet, en, en, ett uttryck för att jag är glad att jag är döpt och, och också att, att, att leva i sitt dop på ett medvetet sätt och att de som har burit mig till dopet hjälper mig med det. Ja, och om vi eh, ger oss in i alltså, lite mer den, det kontextuella, mm. alltså vad, vad säger den här texten till oss idag? Alltså det, det intressanta är ju det rent geografiska eh, detta händer ju nere vid Jordanfloden. Och sen precis efter vår text fortsätter det sedan kom Jesus från, från Galileen till Johannes vid Jordan. Alltså de här två platserna, Galileen och Jordan. Det, det är inte i maktens centrum det här för sig Galileen som är vad ska man säga periferien och, och, och, och, och, och om vi tar Nazaret en, en, en Obetydlig eh, by. Eh, därifrån kommer Jesus. Detta händer vid, vid floden Jordan. Det händer inte i maktens centrum. Det händer, i, händer sker i marginalen. Där finns en öppning för att kunna se eh, var marginal och centrum idag. Mm. Så där är en spännande... Eh, vad ska man säga, tråd att gå vidare i och tänka vidare kring. Det här som ändå i Jesu dop som ändå blev början till hans offentliga verksamhet och där, där Gud uppenbarade sig, anden kom som en duva och rösten hördes från, från himlen. Det, det händer inte inne i Jerusalem i templet, det händer i marginal han kommer från marginalen ja och i marginalen, med, jag läste ju alltså det här med vad, vad öknen har fått mm. innebära i Bibeln, öknen mm. är där demonerna mm. bor mm. och är till motsats till, till paradiset mm. som är en trädgård där vattnet mm. flödar och så är, att det är liksom lite grann mm. helvetet på jorden mm. kanske mm. Eh, och det är ju där han kommer att frästas också. Och det är där han kommer att frästas. Mm. Men det är, ändå, det är också där som det här avgörande trosögonblicket mm. sker. Mm. Jag, nu blev jag, eller den tanken jag fick när du sa det här med periferin och, och jag tänker vidare på det här liksom i de utsatta områdena på mm. vår jord. Mm. Att jag har... Jag har haft ganska mycket kontakt med just afghanska mm. pojkar på sistone. Mm. De ensamkommande. Mm. Och det de lär mig om tro mm. i samtal. Mm. Förvånar mig hela tiden. Att de kan säga mig saker om Jesus natur. Som, som jag bara blir helt stum inför. Mm. Hur de förstår honom på ett helt annat sätt. Mm. Än vad jag gör. De lyfter fram till exempel utan att veta särskilt mycket. De har ju inte vuxit upp med den här tron. Men de lyfter, många har lyft fram den demokratiska aspekten av Jesus mm. till exempel. Utan att direkt ha fått, jag kanske i undervisningen har sagt lite grann om det men det är verkligen det de har tagit fasta på. Att han pratade med kvinnorna, att han mm. pratade med barnen och att de verkligen för in i sin demokratikamp idag och vad de har erfarit av förtryck. Så, så ju, i, i, ibland så tycker jag det är sorgligt att inte vi får ta till oss att vi inte tar möjligheten att ta till oss mer teologi från periferin mm. Mm. och det, det är ju ett rest om man kan lägga på den här texten just att, att, att man kan se det geografiska och, och se vad, vad får det för betydelse för, för världen idag och vad händer i marginalerna vad händer, och, och vad är det för människor vi Behöver lyssna till. Och eh, sen är ju den här att när man är förtryckt så har man också mycket större anledning att vara arg. Vi som lever i demokrati och har tak över huvudet, vi har lyxen att vara nyanserad och se saker från olika håll. och så där. Mm. Men när, om jag skulle leva i förtryck så skulle jag kanske ha en tendens att döma på ett annat sätt. Att det som jag kan tycka är väldigt hårt här när han pratar om att något ska brinna i en eld som aldrig slocknar, mm. så kan jag nästan känna att nej men, off, det var jobbigt det där i slutet. Mm. Och samtidigt har man, har man upplevt väldigt mycket orättvisa och förtryck så finns det ju också alltså rent historiskt har vi sett att det finns en, en tröst i att det kommer en vedergällning. Mm. Mm. Och det är ju någonting som inte alltid är så lätt att tänka på tycker jag. Mm. Nå, då kan ju de, det ordet bli ett evangelium för den personen att att ska förgås på något vis mm. det som, och det här finns ju inom oss, alltså, vi, alltså alltså där finns ju någonting i oss som ska brännas bort och, och som ska förlåtas bort men det stämmer nog att de, de bibeltexter som har det, de här perspektiven att de kanske talar på ett annat sätt till människor som, som, som lever under förtryck och som lever i att det här ska ta slut ja. mm. det håller jag med dig på sen har jag en annan Tanke, eller Vill du lyfta fram något eh, som du har? För, annars, annars går jag vidare med mm. en. Mm. Jo, jag tänkte på att Johannes uttrycker ju en känsla av att han inte är värdig. Mm. Det här jag är jag inte ens värdig att ta av honom hans sandaler. Mm. Jag kan tycka det är spännande att tänka på vad gör vi av vår känsla av ovärdighet? För han står ju mellan en slags en känsla av, av total ovärdighet. Alltså mm. jag kan inte ens knyta upp hans sandaler. Mm. Det, det är ju slavens, den lägsta slavens uppdrag. Mm. Just det. Så inte ens det känner jag mig värdig att göra. Mm. Och samtidigt så tror jag att han känner att han har en funktion att fylla. För i nästa mening så berättar han ju väldigt viktiga saker som folk behöver höra. Så han, mm. han känner väl också att han har någon slags... Han både förklaras ovärdig och axlar... Mm. Rollen som, som den som ska bana väg. Jag tänker, ja, men har vi inte alla känt, känt oss ovärdiga många gånger inför våra, det vi står inför? Jo, jo, och det är svårt att veta vad, vad, vad Johannes Stöpans innersta känslor var, var där. Men det var kanske, som du säger, en, en, att han verkligen hade känslan av ovärdighet när, när Jesus kom och begärde bli, bli döpt. För han sa ju också enligt någon av de andra evangelierna att jag, det är inte jag som ska döpa dig. Men det, det, det visar ju också det här omvända perspektivet. Bara detta att, att det är Jesus som kommer efter Johannes gör ju om mot vad det ofta är. Att det första är den, den främsta och sen så kommer adepten så att säga eller, eller den lärjungen i andra bibliska sammanhang men här är det liksom det omvända han kommer först, han bereder vägen och jag tror att han han har ju vi vittnar ju hans förkunnelse om att han har en stark känsla av att han har en uppgift att förmedla och att han också har ett väldigt mod att, att förmedla det i starka ord och, och hjälper också människor till hur, hur ska vi hantera vår omvändelse vad ska vi göra och allt detta och också ett, ett mod att kunna kritisera makthavarna. Vilket han ju gör. Som leder till hans fängelse. Att han sätts i fängelse. Och samtidigt är där bredvid denna styrkan hos Johannes Stöparen också. Det här andra. Jag är inte värdig. Och också i fängelset. Är han verkligen den som skulle komma? Alltså ett, ett plötsligt tvivel som drabbar honom i fängelset. Och jag tänkte ibland att jag tror att han... Han hade upplevt så mycket i öknen och var rent, rent fysiskt tror jag inte att kanske fängelset för honom var så fruktansvärt men jag tror det är tvivel som han fick uppleva i fängelset när han skickade sina lärjungar att fråga Jesus. Alltså det var ju ett tvivel på om hela, var hela hans liv för felat. han var ju liksom från början införst i, i den här rollen att, att skulle eh, bryda vägen för Jesus och så plötsligt till sist betvivlade det måste ju vara att för att få ett sådant ja. slut ja. Ja, det finns mycket som väcks när du, när du pratar, det första jag tänkte på var just det här, att tänka att hela narrativet så är det det här som förkunnas gång på gång på gång, att han gör att Jesus gör det, o, det omvända mm. Mm. han föds i ett stall mm. Mm. Han kommer inte först utan han låter någon annan gå mm. före honom. Han tvättar sina mm. lärjungas fötter. Mm. Han dör på ett smutsigt kors. Alltså mm. att om, om jag bara får med mig någonting från mm. hans lära i min mm. vardag så är det ju att hela tiden ha det här omvända perspektivet är, mm. i, allting, mm. i allting som gör, görs. Och också det ord som så ofta kommer, eller kommer då och då som vi kanske inte alltid fattar de första ska bli sista och de sista första. Så alltså det är också där samma mönster. Mm. Det, det här om, omvända. Ja, nej, och alltså det det är, ju, är ju någonting man kan säga i väldigt många av evangeliernas skildring av Jesu möte med människor. Ja, och, och, och, då, och, så, och så samtidigt det här att våga att Ja, men är det inte just det som vi människor har så svårt med? Balansen mellan eh, maktanspråk eller snarare anspråken att ha någonting att säga mm. och ödmjukheten mm. att vi ofta tror att när jag tar ton och tar makt mm. så gör jag också anspråk på någonting och, men att jag tycker både Johannes och Jesus visar ju hela tiden att det går att vara ledare och tjänare mm. det går att, att förkunna och ändå se sig själv mm. som, som någon som mm. knappt kan kan göra en tjänares uppgift. Och det är en väldigt komplex tanke tror jag för oss. Känner vi oss klara? Ja, alltså jag, jag, och som jag sa så, så just den här söndagen så tror jag det är viktigt att vi, vi lyfter fram. Så att var och en får möjlighet att fundera. Vad betyder det för mig att jag är döpt? Helt konkret, va? vad har det för betydelse i mitt vardagliga liv och i mitt möte med människor och att jag är döpt, att jag tillhör en stor gemenskap. Vad har det för betydelse? Det kanske är en fråga vi kan få skicka med lyssnaren. Ja. Både den mm. som mm. bara lyssnar så att säga. Det är inte så bara. Och den som eventuellt ska skriva predikan. Mm. Mm. Att börja i sin egen ja, upplevelse att börja av sin, sin egen, ja, ja. Att vi i alla fall med predikan på något vis får lov att, att väcka den frågan. Och det blir ju då olika svar. Predikan avslutas hos i den i, i lyssnarens egen, egen reflektion över sitt dop. Vi kan inte säga att du ska känna så eller det betyder så för dig eller det kan vara så för dig utan vi ska på något vis försöka predika så att lyssna, lyssnaren själv får, får en, en, en önskan att reflektera över sitt eget dop. Och i och med att det är ju det här ett sakrament så går det ju aldrig att förklara. Nej. Det är så heligt mm. att vi kan bara stanna vid mm. symbolerna och vid den mm. väldigt subjektiva upplevelsen. Just det. Ja. Mm. Tack för samtalet. Mm. Tack.